Néhány állom egyetlen tájban. Békés Csaba. Apám minden hajnalban itt hagyott minket. Ketté vált a világ, mintha a levegőt is ketté osztották volna. Mi itthon maradtunk, apám pedig végigállta az utat a buszsofőr mellett, és úgy engedte fel a kevermesieket, mint egy titkos csapathoz tartozna. Aztán lökös, onnan már vonat ment Csabára, onnan már últi. A kártyalapok közt